Він удається до ласкавого читача, нехай той помилки ці повиправляє. Це нагадує нам автора давнього, руського літопису. Той теж звертався із таким проханням до свого читача. Величко, як він сам каже, совісно дошукувався історичної правди в своїм літопису. Багалій, Нарис, сторінка 55. Заналізовані нами козацькі літописи – це вершина українського літописання 17-18 століть, його патріотична лінія. Решта ніби доповнюють той образ українського народу, який вони створили, часом і не маючи державницьких ознак, тобто є пам'ятками регіональними, локальними, а інколи носіями – ідеології сусідніх держав. Загалом же українська літописна література майже виключно рукописна. Але XVII століття знає твір, який вийшов друком і якого згодом аж надто часто передавали. Це звісний синопсис. Уперше його видано у Києво-Печерському монастирі 1674 році, з деякими доповненнями повторно в 1678 році. Остаточно сформований текст з'явився 1680 року, після чого книжка виходила близько 30 разів, ставши офіційним підручником історії в Російській імперії, що теж сталося не випадково. Лавські ченці, на чолі зінокентієм Гізелем, чи тільки при його формальному благословенні разом із друкарем Іваном Армашенком виконали цього разу завдання не українського уряду, а так і російського, ввівши в обіг цілий ряд постулатів російського монархізму і практично вперше провівши ідеологічну фальсифікацію української історії, перевівши її, кажучи образно, на російські рейки. Про це свідчить сам заголовок книжки «Синопсис» або коротке зібрання від різних літописців про початок слав'яно-російського народу і перших князів Богоспасительного града Києва про життя святого благовірного Великого князя Київського І всієї Росії Тут і далі Виділення наші Найпершого самодержця Володимира І пронаслідників держави його російської Аж до Пресвітлого І благочестивого Государя нашого царя І великого князя Федора Олексійовича Всієї великої і малої І білої Росії Самодержця у світлій великій чудотворній лаврі Києво Печерській, Ставропігії, святого Архієпископа Костянтина, патріарха Вселенського, за благословенням пречесного Христі пана Отця Інокентія Гізеля, милістю Божою архімандрита тієї ж святої лаври Видруковане. Зрозуміла річ. Що російським ідеологам вельми ходило про те, щоб наслідне право Київської держави, проти чого згодом різко запротестував анонімний автор Історії Русів? Про це буде мова, було приписане російським царям, тим самим українська історія вводилася як часткова в російську історію, а Володимир зображався як перший самодержець всієї Росії, хоч Росії, як такої за Володимира, не існувало. Важливо було, отже, щоб це зробили не в Москві, бо тоді це б мало вигляд узурпації цього права, а таки в Києві, і не просто в Києві, а в центрі Східного Слав'янського Православ'я, в Києво-Печерському монастирі, звідки вийшли перші київські літописи та із історичної столиці Київської держави. Таким чином видання планувалося як колаборантське, через що російський уряд пізніше так ретельно дбав про його поширення, нав'язуючи в імперії російську монархічну схему історію Русі. Цьому не перешкоджало й те, що автори користувалися південними українськими варіантами найдавнішого літопису і найбільше приділяли уваги історії київського князівства та Києва. Історичний виклад доведено тут до 1679 року, тобто ще йдеться про турецьку навалу на Україну в 1670. 77 -му, 1678 -му роках, але що особливо цікаво, коли в інших літописах української офіційної традиції основна увага віддавалася Богдану Хмельницькому та його визвольній війні, тут опис про це зовсім відсутній, що теж було не випадково, Пропагувати боротьбу за свободу України було не в інтересі замовників синопсиса, адже не для свободи України вони сюди прийшли. Приблизно в тому таки часі, на рік, попередивши синопсиса, пише свого літописа або хроніку справи подій: Іоахим Єрлич, Українець, православний шляхтич. Але бачив він українську історію польськими очима, тобто, як і автори Синопсиса, дивився на неї очима колаборанта, виданого у Варшаві в двох томах у 1853 році. Ця супротилежна до козацької літописна традиція здобула в часі своє продовження, так і Романах Києвопечерського монастиря. Пантелеймон Кохановський у 1681-1682 роках написав два літописних збірники, котрі стосуються церковно-політичної історії всього східного слав'янства, поширений синопсис Руський. Праця писалася ніби в доповнення синопсису, а загалом була не так історичним твором та літописом, як збіркою історичних матеріалів, а точніше, це самостійна історична компіляція, споріднена з іншими подібними працями. Очевидно, Кохановський не писав її на офіційне замовлення, але й не творив супереч синопсису. Можливо, що його працею, вже маючи синопсиса, не зацікавилися російські офіційні чиновники, бо вона залишалася без поширення, хоч, напевне, автор сподівався винагороди, судячи з його церковної ідеології. З протилежного польського боку постав літопис подій у Південній Русі львівського каноніка Яна Юзефовича «Римокатолика» який просторо описує повстання Богдана Хмельницького з антиукраїнських пропольських позицій, водночас подаючи цікаві факти з історії Львова. Використовує записки львівського міщанина Кушевича, львівського студента Бержонського, зборник літопісей, относящихся к історії Южної і Западної Русі. Київ, 1888 год. Автори синопсиса Кохановський, Ідєрлич, Юзефович та інші – це представники тієї гілки літописання в Україні, які послуговувалися в оцінці українських подій інтересами сусідніх держав більшою чи меншою мірою Можна гадати, що козацьке літописання певною мірою творилося полемічно супроти колаборантського чи іноземного, хоч залюбки запозичувало з нього факти, згадати б опрацювання війни домової Твардовського, Величком, Савицьким, Лукомським, посилання на синопсис в усіх козацьких літописах. Існували однак літописи та хроніки іншого типу, які творилися з просвітньою метою. Найцікавіша з них хроніка Леонтія Боболинського. Її назва Літописець, тобто хроніка з різних авторів та численних істориків, написана у монастирі Святотроїцькому Ілінському, Чернігівському і романахом Леонтієм Боболинським, законником монастиря Київського Видубецького. Року від Різдва Христового 1699-го – це твір, очевидно, індивідуального складання, бо в списках він не поширювався, звідчи компіляція звісток з церковної та цивільної історії від початку світу до початку XVII століття. Перша його частина – огляд священної та всесвітньої історії від початку світу, Довзяття турками Константинополя. Друга частина. Оповідає про держави турецькі. Третя – про держави руські, польські та литовські. Далі йде хроніка руська. Виклад історії України, доведений до нашестя турків на Україну в 1677-1678 роках. Далі йде хроніка литовська. До смерті короля Стефана Баторія тут оповіджено історії литовського князівства і частково Московії. Завершується літопис хронікою польською, доведеною також до Стефана Баторія. По тому подано ряд документів, уривки цього літопису були надруковані у виданні «Лєтопість грабянки. Київ, 1854 рік, сторінки 273». 334. Мета твору пізнавальна, а не політична, бо як пише автор у передмові «Добробоє письмо» «Я не їжею все насечуватися, тож не тільки сам читай, але іншим, що не знають письма, розкажи і подай до знаття. Там таки сторінка 275. Тут ми розглянули, Твори літописні та історико-хронікальні другої половини 17-го, першої чверті 18-го століття, що фактично складають окремий період українського літописання. Пізніші цього типу твори є ніби похідними від них. Визначили між ними кілька традицій. Українську державницьку, як похідне історико-політичне мислення на Лівобережній Україні, що її звуть Гетьманщиною, засновану на ідеї автономізму та українського патріотизму при незмінній російській орієнтації. Літописи Сафоновича, Самовиця, Граб'янки Величка, традицію колаборантську, синопсис, літописи В'єрлича, Юзефовича, які писалися в інтересі чужих держав і твори просвітницькі. Хроніка Баболинського згодом з цією метою переклав космографію Величко. Водночас складалися тоді і численні невеликі літописи – хронічки, хронографи, діарії. Частина з них загубилася в часі, як діаріуш, самі лазорки, чи частина діаріїв, ведених у Генеральній військовій канцелярії. Поставали і регіональні літописи – як Межигірський літопис, що обіймав час від 1608 по 1708 рік. Добромильський. Обидва опубліковано в виданні зборник літопісі, относящихся к історії Южної і Западної Русі. Київ, 1888-й. літопис Григорашія з 1600-го. По 1830 рік, Львів 1911, сторінки 75-81, Чернігівський з 1587 по 1750 рік, Київська сторінка, номера 4-6, прилаження. Перша його частина написана до 1791 року. Велися літописи по монастирях, зокрема у Підгорецькому, синопсис, списаний 1699 року. Друкувався повністю в записках чину Святого Василія Великого, Жовква, 1927, Межигірському, збірник, що приписується Іллі Кошаківському, літописи Львівського, Кармеліцького монастиря з 1648 по 1676 рік. Зборник летописей, относящихся к истории южной и западной Руси. Киев, 1888. Літопис Мгарського Лубенського монастиря з 1682 по 1775 рік. Киевская старина. 1889. Номера Чотири Немало таких літописів до нас надійшло. Практикувалося писання діаріушів, але розквіт цієї форми літописання припадає на XVIII століття. З першої чверті знаємо діаріуш Миколи Ханенка, 1722 року, виданий у Москві в 1858 році.